Якось випадково я сидів у залі на рад СКВУ біля Марії Квітковської, США, яка очолювала Світову федерацію жіночих організацій і нагадав їй, що написав повість «Останній постріл», яку вона порадила мені надіслати на літературний конкурс. Я надіслав не остаточну версію, а другу – чернетку. Але все ж вона була відзначена на восьмому літературному конкурсі імені Лесі і Петра Ковалевих, Союзу Українок Америки. Слід відзначити ще один факт 80-х років. У той час широке коло читачів української книжки і преси в діаспорі почало нагально вимирати. Ці люди ще до Другої світової війни були любителями писаного слова, розуміли його і цінували. Воєнні діти і молодь не мали можливості пірнути в морську глибину – як писав про книги Франко, щоб винести дивні перли. Бо не було де, як і коли. І опинившись в нових країнах, вони під тиском обставин змушені були пристосовуватись до нового стилю життя. А від народжених на поселеннях не можна вимагати неможливого. З цієї причини українські видавництва і часописи опинилися у кризовій ситуації. Вони не мали бази для видавничої діяльності, Залишилися лише так звані організаційні часописи, які були субсидовані організаціями-власниками. Тож, яка була можливість видати книжку такого, як я, початківця без зв'язків? Можливість була самому заплатити за друк, самому зробити коректуру, самому продавати. Допомогла в тому нова техніка друкування – комп'ютерна коли просто з персонального настільного комп'ютера пересилався набраний в електронному вигляді текст до великої машини, яка й друкувала цілі сторінки. Лінотипи. Довга і давня основа друкарства стали непотребом. Я купив комп'ютер, набрав на ньому текст, зробив копію на дискеті і повість було надруковано в 1989 році у друкарні «Гармонія» власником котрої були українські баптисти. Вони, роздобувши український шрифт, нелегке діло в той час, перші в Торонто почали друкувати новим способом українські книжки і свій журнал. Формально повість вийшла як видання об'єднаних українських письменників на еміграції «Слово», тобто під його патронатом, бо «Слово» було тільки об'єднанням, а не видавництвом. Читачі не жаліли похвал, критики писали позитивно. Широку рецензію помістив у щоденній газеті Свобода США 9 серпня 1989-го Іван Кедрин, великий сеньор журналістики. І не тільки. Його вшановував президент України Леонід Кравчук, відвідавши під час свого перебування у США. Кедрин був відомий тому що не жалів критичних слів у своїх статтях. Він почав. На задній сторінці обкладинки Юрко Стефаник, який сам себе скромно назвав літератором, так схарактеризував книжку, про яку тут мова. «Повість «Останній постріл» таки добра, аби не сказати «дуже добра», може найкраще з усіх, написаних на цю тему. «Повість «Чиста епіка». Підписуюся під цією оцінкою обома руками і додаю Це найкраща книжка про війну та її учасників, яку я будь-коли читав Йому виповнилось тоді 93 роки Інше, на мою думку, визнання було те, що багато критиків і читачів думало Що я був у боях під вродами, а я там не був Повість із знаменитим вступним словом письменника Романа Федоріва. Перевидало у 1992 році у Львові видавництво «Червона калина». Носився я з думкою написати іншу повість, однак до того не дійшло. Написав тільки новелу Еріка, яка дуже сподобалась молодим читачам, особливо дівчатам в Україні. «Я – поет із трансу». Якось я прочитав – що між письменницьким народом у світі найбільше поетів. Менше письменників працює у прозі, а найтрудніша професія – у драматургів. Шекспір – це доказ такого правила, і він і досі ще не перевершений. Письменник Улас Самчук підтвердив це твердження у своїй доповіді на з'їзді українських еміграційних письменників слово «Вам, поетам, легко живеться». Напишете одну-дві строфи, і ціла сторінка заповнена. А я свій останній твір на кількасот сторінок уже третій раз переписую на друкарці. Тоді ще не було настільного комп'ютера. Інший доказ – я. Я став поетом на одну мить, але став. Згодом я знайшов пояснення цього незвичайного явища в книзі – автор якої – доцент Американського університету, літературний дослідник. У книзі він пише, що в англійській мові має два значення – слово «подарунок» і «талант», починаючи свої досліди від примітивних племен Азії і закінчуючи на літературному таланті двох визначних американських поетів – Ездри Паунди і Валтера Вітмена. Автор аналізує їхні твори та їхній процес творчості. І він доходить висновку, що свої кращі твори обидва поети написали підсвідомо, у трансі. Наприклад, Вітмен хотів свій вірш «Трава» поліпшити свідомо, розумово, але це йому жодного разу не вдалося. Одного звичайного дня моя муза, мабуть, забажала зробити з моїм талантом експеримент, як колись алхіміки – Пробували перетворити звичайні речовини на золото. Якась сила попхала мене до письмового стола, і я, сівши до друкарської машинки, немов у транці, майже підсвідомо, написав вірш, починаючи з заголовка. «Світ очима Пікасо». Я дивлюся на світ і нічого не бачу.